سر شوشار کہ اللہ جل جلالہ منسمہ عطا رحمتہ بہترین افضل امتیں خدائے پاک سے دعا ہے کہ تم امتوں کو جل جلالہ رہ ارشاد فرمائیں تم خیر امت ہو لاشے ہو بہترین امتیں شاولا بہترینوینی اللہ جل جلالهو او چالا چالا اللہ جل جلالهو بہترین امت ہوئی اغا یقینا بہترین امت هو. امت ہوئی سا زا حرابی لفظ دا امتا دیل اوئی چی یوسو کسان اغا جمش اغا یعوزش او د یو مقصد د حصول د با ز پس شانت د قومت جل جلاله اومت وې مقصد د چدل طول اومت د طول مقصد یو وکال د چ طول اومت دی دل جان کا مسلمان ہوئی مومن ہوئی اعوذ جل جلالہ توحید اور پیغمبر علیہ الصلات والسلام در اقرار کی میرے قول مقصد یا اللہ جل جلالہ فرمائے کنت خیر اول سو یو دین بہترین امتی دا کمال او خیریت بہترین دا دوار کسوات یو دا دین پہ اعتبار دا او بل دا دنیا پہ اعتبار دا اللہ جل جلالهو مولا خیری امت وی بہترین امت وی اغلى عقیدی پا اتبار سی عقیده بڑیر اعلا عقیده وی مصبوت عقیده بڑیر قرآن و سنت برابر عقیده بڑیر او زمون اخلاق اغا بهم ن قرآن و سنت برابر اخلاق بڑیر او زمون اعمال روزمرز زندگی که نا بهم ن قرآن و سنت برابر اعمال وي. د دنیا د دنیاي شي زو په دې دیوار الله جل جلاله چا لهم خير او بهتر نوي كلا امریکا روس چین جاپان دا هر له حاصله موږ مسلمانانو نو وخت سکاک لی ها سر لباس لی ها سر گاڑو لی ها سر اس لی ها سر لی ها سر اغامون مختلف لیکن اللہ جل جلالهو چلی امت بہتر وئی او خومت و لئی اغدا چکدادوی خبری و بیکیوی سی عقیدہ اخلاق کلی حسن خائست اخلاق او اعمال صالح احبال اللہ جل جلاله دا انسانان الاصلاح دا پارا دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام سلسلہ شروع کردیو دا حضرت عدم علیہ السلام و زمانی دی ذات بابرکات محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قولی دار علیہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ جل جلالہو جسمانی طور صلی اللہ منکول اللہ دہار قسمان او دار اسباب دہ حجت نا انسانانو نا پیدا کیدونو نا مخی مخی هوا نمانش پکمی اسمتا پیدا کریو انسان نا پیدا ملو سولچنه انسان دا دی جسمو نا سرورتو اغاسی زنو طول اللہ جنر جنال هم بروقت نا انسان نا پا پیدا کری نرانا این تیزانو نا کلینا نا شپیهم و هم تا سبوره یا وڑو کئی ماشون ان شاء الله جل جلاله دموخ په خېټه کې پیداکې دا هم د فراق تنظیم کوي خاصه او عجیب په هر ډول طریقې سره الله جل جلاله به له رزق ورکې هغه ریسه ته روزي او فراق او سک د تخلي په خون الله جل جلاله دې نفر دارو نفر او نو در مورد نفر او در نصر اولا گئی او بس دا اغیر نلتناور در خوراک انتظام رو گئی در خوراک انتظام هم کئی گئی دسکر و در صورت انتظام هم اللف رو گئی دیر پاچ داخل او بازا در نور بدنی پدیلیونو من اون لرشی اون لواس خراب نشی اللہ حجر دو اغی انتظام مول رو گئی اگر چی یا اللہ حجدہ دلور پر حضر کی انتظام کئی دمور شدی اللہ حجدہ دلور دمور پر دیا بدن کی ورطا دو چنی پیدا کی چنی رشیدو آتا حسنگ شدی چدا دیر سڑی احم نوی اور دیر گرمی احم نوی اور دیر نوکی احم نوی اور دیر خوگی میٹا احم نوی ګړا ټینګي بلکې څو نه چې مارشوم او استريګي د مور د شیدو قوت راځي ټینګيګي او ډیر نه ری وی نه ری اټ چې څو ری دومره د مضبوطيګي امره تغییبی طریقې سره الله چې نه جوړو د مور د شیدو ولا چې کوم برابرې بدن طاقت مارشوم تدریجی طور سره <الله> شا. شا. اللح جل جلو ده آغیه تربیت کئی ماشون موڑو پیدا شای نتلیش نخبری کولیش او چلا ونی وقت دریگی دوه کنونه گالا ونی پخنوش اه ها بیا نوجوان شای نا تربیت او را آغی نبا بیا دقی نوجوان شای بیا بودا شای اه ها یا وقتی اعلان شای چکلاری موش در تشان تا اللح جل جلالهو اهم دا تولو انسانانو قلبیت اواتا دریجی طریقی اصر کرینا احیستا احیستا استیب بایستی قدم پا قدم بانی چی کند دا تا انسانانو روحانی طریقیت کرینا اصل کن انسان دریجی زمانی صلور زمانی وی یو زمانان تفولیت تیماشوی وی بلا زمانان شباب تیموجوان وی بلا زمانان کهولیت تیدا چه چهلیس سال مخ یو نوښت اوله زمانه یې شیخو قات کیچ بوداش الله جل جلاله و سلام سلسلا دغه شانته چلولې تاسو وګورئ څه کوي معصوم د اخی شیا مدرسې کې نو استاد ورتا علی بابا تا تا چی داخې زکه دا نيستې دا ټولې د زمانه کې دی وخت کیږي او بیا کالج ته تاسو یو بل سوال راوایي د نوښت تدز لوی مدرسیت د لوی چې امي له دغه او صرف چې دیو کومه بل شی سوال راوایي هغه هغه لپاره یو مکمل ماهر استاد ضرورت وي دا پښان ته الله جل جلاله د اخिरी اعتبار باندې د اخلاق په اعتبار باندې د اعمالو په اعتبار باندې اهم د وسالانو د پښان ته تربيت کوي د انبي عليه السلام او سلام او دا حضرت آدم عليه السلام دا شروع شو حضرت نوح عليه السلام دا بالکل انسانیه د تفولیت د ماشوم کو معنی وا بس په دې وخت کې تعلیم دا چې الله تعالی یو د او الله تعالی عظيم شان ذات او دې روح ذات بس عقیده ورته خودل کړه کوڅه کی ضروری اعمال هم نور باقی او خطو کتابت او در وزمرا زندگی در <سطور> تیر دل و طریقی دیتا لارو سپیکر ہوئی او دیتا پین ہوئی او دیتا کتاب ہوئی و علم آدم الاسماع کل لها نمونه او در تر زمانی لاغرتی نوح علیہ السلام تحصول اسلام تاریخ ہوگوری پا دی وقت کی پا دی انسانان بلی هیت کس معذار اللہ جلو جلاله نره نجد هیت کس معذار ولي ذاك الزمان على دني انسانيه اغرى الطفوليه تماشوا ولي زمانه, دا زمانة او عاشوا تتكزر فقاع اخر اعصاب والكوني تديف كل اعصابنا السلام شوش ولا بدا انسان انا ذاك زمانه زمان الشباب نوجوانا فدي وقتي اغات حضرت نو علی السلام نه هنر سوال قامه تبلیغ کو تا دورجاں او د شپه هم ان دي و نهار شپه او راځي ولا دعوه کړو اه زماوی دعوه ولا الا فرار ته احتمال واستغشوا خياره او بلتل شپه ولا دعوه کړو یو په مستری کې نه اوسه او وګلو کې اللهم صل على محمد وعلى آل <سؤال> محمد اللهم <سؤال> صل <سؤال> على محمد ورتل <سؤال> فانشئ اول <سؤال> اب دعاء جل جلاله توफानي نوور باندې را دادی چې مې ټول دوه او چته د اسمان سره somebody کولی څوک هم فاتنه شو سیوا دکساننه څوک د حضرت الله اسلام دشتی کسواره اذان اهم پر شباب کو قران عظیم شان دا احوال <سؤال> بیانوي د طاقت وقت بل کدون دونه ورته مو جو سمېدا وو چې پر شان د کچری د ونی بعد سپوت مجوت مجوت مو جو سمې دا د شباب زمانہ او د حق د اقوام باندې الله تجعل عذابوا الناس الكري دکنه جوان اصلاح نکي د عبادت سفیر کی د کار نکيده چې چې چې چېل کار نکند هغه وخت نوناسی برای برابر تا دابیر موانس انجی برای برابر در شباب در حضرت ابراهیم علیه سلام تر زمانه پرموچه لیده او ابراهیم علیه سلام زمانه در در اده وقت و چیه و نوجوان انسان نسلیخ تو کلویوگی در زمانه نشه اده که اولت واد دی وقت انسان عقل کامیش بو های کامیلش فهو علومه لا يعرفه وهي إلهي و علوم شروع شروع او هذا لقياه و لقياه ترى هذا الوقت في فريت زاتي ببركاته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تشريف رعا له فهو علومه نبوة كمال تولى سيدنا هذا كامل نبوة أفطاء أو المرة أو الخطأ ولكن نقول بعد اسمه ونراجع او تاسو کوم د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم د نبوت ته بعد دا یو پیغمبر تعالی شکی و دابه وقفته دا کومه قله دمر کی پرونه و رزقي چراغ نیولې لې چراغ اصل لګیا بلل اصل لګیا او استوري اصل لګیا د پیغمبر علیه السلام باندې قول علم الله اعظم کمل شو پیغمبر علیه و سلم واره فرمایو اوتیت اوتیت الاخرین المال اخرين والافضلين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كننا مخليني الانبياء او دوستنوي الانبياء قولوا اللهم ما لا نطلب وختم ده نبوت الله ده پیغمبر اسلام ده نبوت ده بعد کس ما پیغمبر دنیا ته نه کس ما پیغمبر دنیا ته نه رات نه که جا دا نبوت دعوه که نا پیغمبر سن دا او چاوه نا دا تفوس اکللو چستا دا نبوت دلیل سن دا دلیل تالیب او دلیل غفتون که هم کافل سن معلوم ستا پیغمبر سنم که نبوت که شکل ثقمی نبوت دا پیغمبر سن نباق حج کسم پیغمبر نشیرات او سوکن داوه دا پیغمبری اگر کذاب ده هغه ته جاله سوق ادي په صلاح دي هغه بي ووغتي هغه سنت مسلمان نشوي نو پیغمبر امت ما ني بلا شي ني ورتون کړي لو لو یڅانات کړي دي او احسانات داس خدمت معنی سره احسان اغا ندیک کرے حقیدہ حقیدہ سو نا سیحقائد دی سو نا سیحقائد اغا پیغمبر علیہ السلام دی کول اومد تا رسولی دی او دا اومد دا دیوان چنیدانا پیغمبر علیہ السلام اومدی دا او پیغمبر علیہ السلام بانی ختم دا بوت راگلے دا دا مسلمان او دا ہر مومن دا پلیس نیادا پر عمر دا زیمواری هر, هر انسان تا جدی اللہ مخلوق دا عقیده و رسل وزیر اعظم دا دیمزی مواری دا صدر مولکت دا دیمزی مواری دا اگر استعداد نقبل استعداد بنابار اگر پیغمبر علیہ السلام پیغام اسلام پیغمبر علیہ السلام تعليمات قرآنی فاق او دا دی دا, دا مسلمان کافر طول ترسول او د هر چا په ل سیموارې د برابر نو پیغمبر علیه السلام مولا الحمدلله د صحیح عقیده په طرف ته تعلیم را کړې او د قشانت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مولا اخلاق او صالح بر را کرینا. او پیغمبر علی السلام مولا د اعمال تعلیم را کرینا. ہودا واوری چه پیغمبر علیہ السلام نه باد لوی بخر دا سیدنا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ف اغا لقب پیغمبر نه کې غږولے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الله پیغمبر نه کې غږولے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ الله پیغمبر نه کې غږولے دقه حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نا اللہ پیغمبر نہ گردولے بلکی اغل نائم دا پیغمبر دا پیغمبر السلام نائم لاغیت جان نشید امام ابو حنفہ لا پیغمبر نہ گردولے امام مخاریہ لا پیغمبر نہ گردولے لذا پیغمبر اللہ السلام دا نبوتنا بعد حجز قسمت یوں پیغمبر دراتلو ضرورت نشد حجز زمتنی شدی اللہ پیغمبر برنا لولوا له مالول المحدثين او فقهاء تشوي صحبه كلام تشوي اغه بلند پیغمبران درو له پیغمبر اسلامم ته اخلاق او تعلیم راکای اخلاق حرس نزان بچول حرس تمع الدار تا فقیر اغسکی هغه او کلم چې انسان الله پیدا کئ د پرښتې ورته یې الله ستاسو ایمانه څه څنګه ولکئ عاشقین او سعید ام سعید چې نیک وخت یوته بختې ایمان دار کافر الله ورته حکم کوي شقیق ولیکي سعید ولیکي یی نیک بخت به ريز دریز ا کانتزام هم الله ټول وې ما فتوسکی کله د خپل چا هم زیاته خبرلی نو falei راز نه رسورت اخلاق من طهراخي پیغمبر اسلام حسد نه ځان بچ حسد سخت ګناه دی تجاله الله یو نعمت ورکړي او تا شنو اور باندې خفوي چې د ان نعمت خود سره دی دن په اعتبار باندې نه احمد دنیا په اعتبار باندې نه احمد او تاسو اور باندې ترڅ چې د ابو تصره له وی ما سره باش په دونو فاصله کې پر علاش به خدای دنه واره مې مراګ دنه واره مالي مراګ نه څه وای شریعت تعلیم کامل ده څه وای یا لږه تا څه نعمت کو کړيرا کړي په ګذوستا باندې دنه ور کړيرا دنه هم نو شي جان شي کړي ستا باندې بس دغه طریقه ده هڅه دوم بچي کړي دعا قبول کړي دغه نعمت حسن نظام كشوف تكبر تكبر سدوي زان ربلا ده الا مخلوق ده لا سبخ خار ده لا حقير خار هل او حتى نكيجي. حق التسليم نكيهي استا مفاداتي پر ده تکبور مع المخلوق دا. تدي الله مخلوق له حق الاختيار او مع الخالق تدي الله له پیغمبر ده حكم بتتا تسول الله جل جلاله سر مقابله دي الله جل جلاله حكم الاهراز ما خارول لي نبا ده قولاتي نبا الاخلاقك راضي ده که مر نه راغې اوس دې بحث شروع کولی به و باسو ان شاء الله پیغمبر اسلام مبارک موږ تعلیم نه سیرت په د قران او د سنت برابر دی دا وقاید ل بیانونه ور بسټونه او تاسو عبرت لوی عبرت ته ته ووصره یو او حکیمه لومت حضرت مولانا اشرف علی تابر رحم الله ولکتاب کې او ډیر راجب واقعي کلیرا دا عربستانه دا عربستانه سعودي د دې کې یا مقام کرامت قبرستانونه کې یا او جنۃ البقی وای او بل ته جنۃ المعلا وای البقی مدینه منوره او جنۃ المعلا مقام کرامت کې لاغي خلق دهادت چشپک میاشت هغه قبر کې ولې زماغو یا کمزوری بناگار بسا حاج یو علی مکین متقید قبر دا اگه قبر کی خطر رید. نشبه بعد دا قبر بی کلاو. چو کلاوک دا فدی که یو خزا حسین و جمینا خایستا خزا فرطنه چاہیه کفرید پیرس خاچوری دی پاریس والا. خلق احران شو. چو فدی قبر که همون پلانه یا او متقی و فریزگار سنیخخ کرده او دلتخو پکی خدا پرته ده تی وقت که دا پاریسان بیرسته او سنین آغا دیو حجبه نا خبرمان شوره شده اغا حمله چوی کتن وی ویل چه داخل زمان شاگیر دارا او دیمان اردوی آده کرده او زمان شاگیر دارا او ماور اسلام خودنی و اسلام را دارید تو دا نور پلار درشت دا اسلام پت کرده او او حضرت کریم بشگاهی می سقامو وستګی چې موږ شوې ده پیرس او پاریس کې خبر پکړه دا حضرت په پټه ده خبره ور شو ده چې کله سړی واپس پیرس ته لا نو دادی چې نه چې آیو کنده چې وی کنده لاغه علی د متفق پر خبرې خبرې سبحان الله تاسو ګوره خبره له وکړه الله يراله ديا دي علي مولا المتقي خجل پتہ لگا ولا ستاره اخوت ستشلكو لا سخط دا جنابت والا وصل اور باندرا بلا له طلعت پای په وبو باندې له حشوال د وکیمو کرمینه جنت المعالاه ایو مقدس مقام له الله دا د وفات نه بعد نقل کفیرستر ایصایره مزهوله مزهور خالی او خبرې وای او هاچینه چې هغه اسلام له مزهور کول هغه الله حجره د وفیرس او فارسکو دا وتول یور فلمات او کی دیر فاحش بد ملک تشکون کتابون دا لیکن اوه هلاک نو اغای جنید احکیزنه چنه کنه کنموحلا درانه نبای دا اطلاق شریفه هم جوار ورده میلا بشه نموگنه پانه هم پاکار داره چنه پایغمبر علیه سلام صورت او دا اغیی شرط او ریسلام تعلمات زان کلار او قلبی دلی محبت هم دا بو سنوی دا سنوی د کافرانو په پاکستان تلایځ ده خپل عقيدي خپل سيرت او رسالت په بنیاټ باندې کله کله اجازه چې د وحود قیامت نقشه دنیا کښ تارکي پیغمبر سلام الله علیه فرمای من تشبع به قوم فهو منه سوق په دنیا کښ قوم سره مشابهت دي عقيدي کې بار سره لباس کې بار سره ناشتي کې بار سره بل اړې کې بار سره د صفو کې راځي دا نقشه تاسو تهมายد حضرت تعالی وی را موافق کړي کتاب کې دا واقع نه دی الله دې ما څنګه دا و او تاسو را الله حجن جو د مو تاسو پیغمبر اسلام د دې کلي صفات او کلي عقیده الا صحیح متتبین کی وصلی الله تعالی علیه الکریم